Milí posluchači, dámy a pánové, zapalte svíce, otevřete láhev Božolé, pohodlně se usaďte, obejměte své milé, zavřete oči a nechte se unášet libými hlásky a inteligentními skeči neméně inteligentního uskupení Pikedylikentus. Pánové, koala! Píka, díli, píka, díli. Prosím pozor, na druhém nástupišti se ztratil chlapec Tomáš Kaše ve věku 8 let, který je právě se zvláštní třídou čtvrtá a na školním výletě a paní učitelka na něj v tom blázinci úplně zapomněla. Tomášek je ve svém vývoji asi o 5 let opožděn z důvodu incestních sexuálních praktik. Upozorňujeme cestující že ohlášené opoždění jež nelze změnit. Vážení cestující, nespěte prosím s pokrevními příbuznými. Týden co týden zasíláte do naší poradny palčivé dotazy a my se je nyní, milí diváci, pokusíme opět co nejlépe zodpovědět. A já ještě dodám, že nám můžete zasílat další otázky a to na e-mail asi První dotaz je od paní Katky. Paní Katka se ptá, může si žirafa strčit hlavu do řitě? Vážená paní Katko... To, že žijete zcela opuštěná a nikým nemilovaná, ještě neznamená, že byste byla zároveň neschopná si sama zodpovědět tak jednoduchou otázku. Samozřejmě, že si žirafa nemůže strčit hlavu do vlastní řidi, ale například do velbloudí ano. Dotaz číslo dvě od slečny Blanky Snoubenec mi vyčítá, že náš sex je příliš banální. Co mám dělat? Ano, to trápí spoustu lidí. Milá Blanko, hlavně se při sexu nepřetrhněte. Stačí, abyste strčila svému snoubenci do análku banán a uvidíte, že slovo banání už nikdy neuslyšíte. A naši dnešní rektální poradnu završíme třetím dotazem od paní Kydalové. Moje híždě brázdí strie, jsou vidět až z Austrálie. Moje úcta denně pláče, když vytírám ty pomeranče. Paní Kydalová, možná kdybyste na místo vymýšlení imbecilní poezie šla dvakrát denně na procházku, Neměla byste zadní polokoule jako bariérový útes. Tvarohy na rohy. Jste koza a trpíte nedostatkem vápníku? Namažte si tvarohy na rohy. Shut up and sit down. Jsi od pasu dolů ochrnutý nebo vůbec nemáš nohy? Už tě nebaví jezdit na obyčejným, nudným, vlastnodučně poháněným vozíku? Tak právě pro tebe je tu naše. Čupr dupr pro správný čupr duper kripl, borce. Nejlepší mašina pro tvůj vagón. Kruto přísná Čuprdupr Kriplkára má drstno srstou konstrukci a mrtě krásný design. Čtyřrychlostní přehazka, striktně skrotí drsný vrstvy zemské krusty a dostrká tě skrz lesy i srází, kam si tvý ruce usmyslí. Polstrovaný posezení rozmazlý pozadí, polaská popředí, vrázky vyhladí a krystalicky vyjasní obskurnosti rozvrácený mysli. A pozor! Nyní Čuprdupr Kriplkára přichází taky s mistrovským kaskadérským Super cross country, čuper, pro neohrožený sebedestruktivní kriplkance, který s kaskadéřinou neseknou a se trvají u ní až do smrti. Krosová kostra, odpružený kolesa, statní brzdy, pásky na tvé ukrutný okrasný kresby na kaslí, prostě masakr a basta. Tak neboť čuper duper kripl, hipster a zase do toho běž po hlavě. Čuper duper kriplkára! A nyní správná výslovnost slova banán. Banán. Předvolávám svědka číslo 3. Pane svědku, dosvědčíte soudu, že jste se stal svědkem vraždy zavražděného Bořivoje Berana? Ano, to soudu dosvědčím. Byl jsem hostem na Bořivojově svatbě a osobně jsem viděl, jak ho jeho vlastní svědek ubil k smrti. A jak svědek ubil Berana? Svědek jej ubil Biblí. Jste přesvědčen, že svědek měl dobrý motiv ubít ženicha až do smrti? Jistě, dosvědčím totiž, že Beran byl jehovista. A pane svědku, byl jste svědkem vraždy svědka Jehovova Berana svědkem svatebním? Ano. S čistým svědomým světkovým jsem přesvědčen o svém svědectví svědomitě provedeného aktu zabití ubytím svatým písmem světka Jehovova Berana světkem svatby Světoslavem Kozlem, až městé hrůzy svědí svěrač. Takže kozel zabil Berana. Do hlavy. Křemen do vemen. Jste implantát a trpíte nedostatkem křemíku? Dejte si křemen do vemem. Takže si to projdeme ještě jednou. A, ano pane prezidente, takže sitin v 9 hodin přistane na letišť Václava Vávla... Přistane vda... na Ruzini, žádnej Vašek, to by byl skandál, hoďte přesto nějakou plachtu. No, no, dobře, pak se limuzínou přepraví k hradu... Povedlo a... se nám zakázat ty vlajky? Bohužel pane prezidente, vlajky si občané mohou vyvěšovat jak se jim zlíbí. Zatracený kávo žrouti. no nevadí. Zítra stejně bude zataženo, oni na to ty aziati moc dobře neuvidí. Ale jakmile někde ve okně ten obrus uvidíte, pošlete tam policajty. Jistě pane prezidente, a roušky budou již připraveny ve voze. Výborně, oni to ty jejich doktoři rádi nosí. Jenom... Ano? Já jen si tím obědem nejsem úplně tak jistý. Mé instrukce jsou snad jasné, u oběda budete obsluhovat. Takže já budu obsluhovat čínského prezidenta a naservíruji mu Bobika? Ano, Bobika. Slíbil jsem Číňanům Bobika, dostanou Bobika. No tak dobře, pane prezidente. Vám se pořád něco nelíbí, Rudolfe? Kdo může v naší zemi říct, že obsluhoval čínského prezidenta a uvařil mu čokla? Je naše představa politické satiry. Slyšte, slyšte. Po týdnu je tu opět Vohulmi Volume, první a jediná rozhlasová show pro neslyšící diváky. A začneme rovnou naší soutěží o nabušený sluchátka od firmy pana Sony. S těmahle zvukotvornýma plácačkama neuslyšíte nic než svoji hudbu. Minule jsem. Moj milí posluchači položil zcela jasnou a jednoduchou otázku: Odkud jste se o našem pořadu doslechli? A stejně jako každý týden mi přišlo nula správných odpovědí a také nula špatných odpovědí. A vůbec se mi za celý týden neozval ani jeden živej člověk, takže si výhru nechám zase já už po 12. v řadě. Slyšeli jste dobře? Soutěž vodezněla a teď mi vyhulte volume a nasražte uši, protože následují zprávy ve znakové řeči. Banány pro mámy. jste v přechodu a trpíte nedostatkem draslíku? Popadněte. Banány pro mámy. A nyní v našem rádiu vítám Jarmila Nohu z občanské iniciativy Držte hubu v autobusu. No, takže mě prostě vždycky strašně nase. Jarmile, uklidněte se, až vám předám slovo, ano? Jo, no jo, pardon. No, tak můžete, Jarmile. Ne, jo, no takže mě prostě vždycky strašně nasere, jo. Když jako jedu autobusem a nějaký voca s s telefonem mi začne řvát ucha, že musí do druhého dne vyblít nějaký bytomy kvartální výpisy. Já bych normálně všechny tady ty parchanty postavil... Chápu jedn... to správně, Jarmile, že nemáte rád lidi, kteří veřejně otravují se svými problémy... Ty narcisistický tlustý šmejdibilové by si měli všichni stoupnout do řady. Potom... Teda takový výtoky jsem ve svém studiu ještě nevytíral. Chováte se takhle vždy v pravidelných měsíčních intervalech? A nebo jste kokot jenom tehdy, když dýcháte? Moje združení Držte hubu v autobusu je veřejně prospěšná činnost. Uh -huh, uh -huh. Kterou... Pro proboha, Jarmile, to, že se něco rýmuje, ještě neznamená, že nejste hovado. Proč jste se pro všechny rozhlasový svatý jenom rozhodl propagovat svou iniciativu v rádiu? No, to nedej jsem k vám do studia dováží moje teta, takže já si jako my... Jen zopakuji pro posluchače, kteří si nás právě naladili na svých přijímačích, že naším dnešním hostem není nikdo jiný než protekční parazit pan Noha. Hele, ještě jednou mě urazíš, ty vepřová hlavo a uvidíš... Ale pozor, teba. Jarmile, teď je mi mou milou povinností oznámit, že jste se stal zcela jasným vítězem naší divácké internetové ankety o Jarmila Roku. Do no ty vole, já ti protáhnu mikrofon místama, o kterých ani nevíš, že je máš. Takže ono se to brání, vážení posluchači. Já se tady jenom snažím, aby naši normální občani nebyli utiskovaný touhle bezohlednou množinou krevsajících příživníků v městský hromadný MHD. A proto prosím všechny... Vy jste fakt Jarmil. A proto prosím všechny zájemce o členství v našem držtehubu v autobusu, aby zaslali svůj iniciační vklad na účet 215. Teda takový porod jsem nezažil, ani když naše Fenka vrhla skaženou tlačenku. Jarmile, poslouchejte. Za sebe vám na rovinu říkám, že kdyby můj mozek mohl zvracet, posral by se. Jarmile, no co je? Děkuji vám za rozhovor. A už jsem tu, váš poštuláček. Pošty já nesu vám celičký váček. Mám tvrdé balíky a mám ruční psaní. Po ránu obsloužím každičkou paní. Zazvoním jednou, klidně i dvakrát. Někdy i třikrát, ale spíš jenom dvakrát. Občas nadstane se, že mi to trvá. Ale nebojte se, já přijdu má drahá. Není nad převzetí do vlastních rukou, máte-li však alespoň 18 rokov, každému i vám voní to poštovské listování a žádné G-Majli je nenahradí. Jak rychle přišel jsem, tak zase zmizím. Sousedka čeká už dobrých pár hodin, ale za zbrzy začukám sám a jenom tak, protože to jsem já, váš poštulák. No, to je moc filozofický. He can